I koliko samo njemu Allahu subhanahu wa ta'ala i doliko je. Neka je Allahu salavati selam na njegova poslanika i miljenika Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi wa sallam. Neka je salavati selam na časnu porodicu Allahovog poslanika, sve njegove drugove ashaabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Allahu subhanahu wa ta'ala na početku i na kraju i svakom stanju pokorno i ponizno se vraćamo i svjedočimo da nemamo drugog znanja osim onog znanja koje nam Allah subhanahu wa ta'ala podari svoje dobrote, blagodati i milosti, pa ga molimo subhanahu wa ta'ala da nam tu svoju dobrotu, blagodati i milost prema nama poveća. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da nam podari korisno znanje, znanje od kojeg ćemo se koristiti, svoj život po njemu uskladiti, svoj život popraviti, a doista je Allah subhanahu wa ta'ala sveznajući, svemogući i mudri. Dragi i poštovani gledalci, draga braće muslimani i sestre muslimanke, dobrodošli u još jednu našu i vašu emisiju u serijalu emisija Upoznaj svoju vjeru. U ovom serijalu emisija govorimo o propisima vjere islama, odnosno o propisima čistoće, namaza, posta, zekata, hadža, trgovine, ženitbe i ostalih propisa koji su došli u našoj lijepoj Vjeri islamu regulišući naš odnos s pram našeg ibadeta s pram ostalih ljudi s kojima svakodnevno komuniciramo, naše odnose s njima i slično. U našim prethodnim emisijama govorili smo o vodama, propisima vode, koja je voda čista, koja je voda nečista, s kojom se to vodo može postići čišćenje uzeti abdest, pripremiti se za namaz, a s kojom ne može. Zatim govorili smo o posudama u kojima se ta voda čuva, kako bi ta voda i dalje ostala u svom čistom izgledu, u svom čistom stanju. Zatim smo govorili o nečistoćama. Ukoliko se nađu na našem tijelu, odijelu ili mjestu gdje ćemo obaviti namaz kako na koji način ih otklonuti. Zatim smo govorili o obavljanju fiziološke potrebe jer obično čovjek je u potrebi da obavi malu ili veliku nuždu počesto prije uzimanja abdesta pa je potrebno dakle da se upoznamo kako na koji način čovjek da obavi fiziološku potrebu. Nakon toga dolazimo do propisa samog abdesta. Dakle, uzimanja abdesta i konkretne pripreme, same pripreme pred namaz. Dakle, odmah nakon toga čovjek stupa u namaz. Pa u ovoj emisiji za lohu dozvolu govorimo o nekim propisima abdesta, uzimanja abdesta. Kada je riječ o abdestu u riječnicima arapskog jezika, u arapskom jeziku, kaže se da abdest ima značenje čistoće. I doista, dakle, mi sa abdestom, uzimanjem abdesta, čistimo se. Čistimo se i od postojećih vidljivih nečistoća na našem tijelu i također čistimo se od grija. Kao što nas je Allaho poslanik s.a.v. u brojnim hadisima obavijestio da je čistoća pola imana, da onaj koji se danas pet puta abdesti Pripremajući se za obavljanje pet dnevnih namaza, sličan onome koji se danas pet puta kupa u rijeci pa na takav način za sebe sklanja nečistoću, isto tako čovjek koji uzima... Abdest od sebe ostl, od, odklanja, odstranjuje nečistoću i vidljivu i grijehe. Također Allah, uposlanik s.a.v. u hadisima pojašnjava da prilikom pranja propisanih dijelova tijela tokom uzimanja abdesta grijesi sa svih tih dijelova tijela spadaju. Ukoliko smo, na primjer, počinili e, svojim pogledom grijeh, gledali smo nešto što nam je Allah subhanahu wa ta'la zabranio, prilikom pranja lica grijesi nam spadaju s naših očiju. Ukoliko smo slušali nešto zabranjeno prilikom uzimanja abdesta i pranja ušiju, grijesi nam spadaju je li, s našeg čula sluha i slično. Dakle, zasigurno, u pravom smislu abdest ima značenje čistoće. U šariatu, u šariatskoj terminologiji pod abdestom misli se na obožavanje Allaha subhanehu ve teala pranjem određenih dijelova tijela na način spomenut u šerijatu. Pod abdestom misli se na obožavanje Allaha subhanahu wa ta'ala. Zašto? Zato što nam je Allah subhanahu wa ta'ala naredio abdest. Zato kažemo sve ono što nam Allah subhanahu wa ta'ala je naredio, a između ostalog naredio nam i abdest, praktikovanjem te naredbe želimo samo Allahovo zadovoljstvo. Činjenjem te narodbe obožavamo samo Allaha subhanahu wa ta'ala i nikoga drugog. Pa zato u definiciji abdesta kažemo da je abdest obožavanje Allaha subhanahu wa ta'ala pranjem određenih dijelova tijela, dakle ne cijelog tijela, već određenih dijelova tijela na način koji je spomenut u šerijetu. I uzimanje abdesta je obavezno onome koji nema abdest, a želi da obavi namaz. Uzimanje abdesta je obavezno ono me koji nema pri sebi abdest a želi da obavi namaz što se tiče dokaza propisanosti i obaveznosti abdesta iz Kur'ana Kerima Allahu subhanahu wa ta'ala kinje to sureti Allaha subhanahu wa ta'ala u 6. ajetu sure Al-Ma'ida gdje kaže Allah subhanahu wa ta'ala ja ehu alledina amanu iza qumtum ila salla o vjernici Kada hoćete da obavite namaz, kada ustanete da obavite namaz, faqsilu vujuhekum, operite svoja lica, va ejdiyekum ilal merafiqi, i operite svoje ruke do iza laktova, vonsahu biru usikum, i potarite svoje glave, carré juule kum ilelkabein. I perite svoje noge do izačlanaka wa in kunttum djununuben fatahharu. Ako ste nečiisti od ženabeta onda se okupajte. Dakle Allah subhanhuaala prejasno u ovom 6om ajtu surere el maida spominje, Obavezne dijelove tijela, odnosno dijelove tijela koje je obavezno oprati prilikom uzimanja abdesta. O vjernici, kada hoćete namaz da obavite, onda operite svoja lica, operite svoje ruke do iza laktova, potarite svoje glave i operite svoje noge do iza članaka. Kada hoćete da obavite namaz, operite. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala naređuje, dolazi u imperativu, naredba, operite potarite, islično. Također, oba veznosti abdesta, kaže Allah o poslanik sallallahu aleyhi ve sellem u hadisu koga bileži ima muslim, la yaqbelu Allahu salaten bi ghayri tuhur, wala sadaqaten min gulul. Allah subhanahu wa ta'ala neče priimiti namaz bez abdesta. Allah subhanahu wa ta'ala ne priima namaz nikome, Bez prethodno uzeti tog abdesta. Koliko čovjek nema abdest, obavezan je da uzme abdest kada hoće namaz da obavi, protivnom namaz mu neće biti primljen. I također dalje kaže Hadisu u hadisu Allah, u poslanika, kao što ne prima Allah sadaku iz imetka koji nije halal, koji je ukraden i slično. Također kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koga bilježi također imam Muslim: "Ne yakbalullahu salata man ahdatha hatta yatawaddah." Allah subhanahu wa ta'ala neće primiti namaz onome koji je izgubio abdest sve dok se ponovo abdesti. Allah subhanahu wa ta'ala onome koji je izgubio abdest Sve se ne abdesti, neće primiti namaz, makar, dakle, klanjao, klanjao namaz. I svi islamski učenjaci i svi muslimani su složni da je obavezan abdest za obavljanje namaza. Onaj koji želi da obavi namaz, obaveza mu je vađib, dakle, da uzme, da uzme abdest. Onaj koji tvrdi suprotno ili onaj koji se smijava sa propisom, abdesta Eliona koji negira abdest ili onaj koji kaže da se može klanjati bez abdesta. Dakle, postoje situacije. Postoje situacije, postoje izuzeci, ali na izuzecima se ne gradi pravilo. Na izuzecima se ne gradi pravilo. Postoje izuzetci kada čovjek nikako nije u mogućnosti da uzme abdest, kao što je slučaj bolesnika ili kao što je slučaj onoga koji nema kod sebe vode niti ima kod sebe zemlje da uzme temum koji zamjenjuje abdest. Dakle to su iznimne situacije kada čovjek klanja bez abdesta ne smije dozvoliti da mu prođe namasko vrijeme da ne obavi namaz. Međutim to su izuzeci. Pa ona koji kaže da nema smetnje klanjati namaz bez abdesta ili ona koji negira abdest kaže da abdest nije propisan ili koji se smijava sa abdestom, taka je nevjerniku koliko je prijetih riječi, tih ubjeđenja bio bio vjernik. Kome obave za uzeti abdest dakle obave je uzeti abdest svakom muškarcu ženi musliman, muslimanu muslimanki koji želi da obave koji želi da obave nama svakako dakle misli se jeli na punoljetne punoljetne osobe jer punoljetim osobama je namas propisan strogo naređen pa oni kada Trebaju da obave dotični namaska da nastupi namasko vrijeme i žele da obave namaza pri sebi nemaju abdesta tada je obave im da uzmu, uzmu abdesest da bi Abdest bio ispravan da bi abdest bio ispravan potrebno je ispuniti određene uvjete uvjete ispravnosti abdesta prije svega da bi čovjeku Abdest bio ispravan mora da bude musliman mora da bude musliman u ukoliko bi neusliman uzimo abdest i klanjao namaz, ni taj abdest, ni taj namaz ne bi bom bio primljen kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ibadet prijima samo od muslimana. Prijima samo od muslimana. Zato, dakle, prije svega potrebno je da se prihvati islam, zatim nakon toga da se čine ibadeti u islamu, propisani ibadeti u islamu. Zatim, umna sposobnost, da je osoba pri pameti umna sposobnost. Ukoliko bi nerazumna osoba uzimala abdest i klanjala namaz, prije svega takvim osobama nisu ni propisani ibadeti. Od takvih osoba je podignuto pero. Od takvih osoba je podignuto pero i takve osobe se neće pitati za, za ibadete. Zatim, treći uvjet ispravnosti abdesta jeste temiz, raspoznavanje, raspoznavanje. Dakle, nije uvjet... Da bi, nama, da bi abdes bio ispravan nije uvjet da osoba bude punoljetna, već je uvjet da, dakle, dosegne, dostigne godine raspoznavanja kada, dakle, možete zaključiti. Dobro šta je loše kada može da naumije, na, da nanijeti dakle, ono što čini i slično, a to je otprilike jeli, šesta ili sedma godina. Dakle, kada dijete uzima abdest u svojoj šestoj i sedmoj godini, od njegov abdest je ispravan. Zatim, da bi abdest bio ispravan, mora da se nanijeti mora da se nanijeti. Jer Allahov poslanik s.a.v. rekao je općenito a'malu nijat. Doista sva dijela se vrednuju samo po nijetima. Sva dijela se vrednuju samo po nijetima, odnosno jeli, namjerama. I nije propisano da se taj nijet izgovara jezikom. Nije propisano da se nijet izgovara jezikom. Allahov poslanik s.a.v. rekao ve općenito četverica pravednih halifa, svi ashabi drugovi Allahovog poslanika alihi salatu i salam, četverica velikih imama, Ebu Hanife, Malik, Šafija, Ahmed, ni od koga od njih se ne prenosi da su prilikom uzimanja abdesta odpočinjali svoj abdest učeći nijet, jezikom, ne. Dakle, nijet se donosi u srcu. Nijet se donosi u srcu. Nijet dolazi od riječi neva. A neva jeste, dakle, košpica unutar datule. Košpica koja se nalazi u sredini datule. Dakle, u unutrašnjosti datule. Tako isto nijet treba da bude u našoj unutrašnjosti. Dakle, u našoj unutrašnjosti, odnosno u srcu. A prije svega, Allahov poslanik s.a.v. nije izgovarao nijet jezikom i najbolja uputa nijet. Najbolja praksa jeste uputa i praksa Allahovog poslanika alihi salatu islam. Dakle, islam, umna sposobnost, godine raspoznavanja, nijet. Zatim, da bi abdest bio ispravan, potrebno je da uzimamo abdest sa čistom vodom. Sa vodom koja je čista i o tome smo govorili u našim prethodnim emisijama koja je to voda čista, s kojom se vodom može uzeti abdest voda za koju je Allah subhanahu wa ta'ala rekao da je čista poput dakle, kišnice, poput izvorske vode, poput riječne vode, poput vode koja nastane otapljanjem snijega i slično. Ukoliko čista voda bude pomućena s nečim čistim, nema smetnje. Nema smetnje, sve dok se ta voda i dalje naziva vodom. Sve dok se ta voda i dalje naziva vodom. Dakle, ukoliko upadne malo sapuna, jeli, pa bude u vodi sapunice. Nema smetnje da se sa takvom vodom uzima abdest. Ukoliko voda promijeni svoj ukus, ne znam, nakon obilnih padavina kiša voda se hloriše, pa se čuje na hlor nema smetnje sa uzimanjem abdesta s kupanjem takvo, s takvom vodom. Nema smetnje da se kupa, da se uzima abdest s takvom vodom, jer se to i dalje naziva voda. Međutim, ukoliko se uspe velika količina nečega čistog u vodu i više se to ne naziva vodom, već se zove, ne znam, čaj, sok, kahva, normalno da se time više ne može uzeti abdest, jer se to više ne smatra vodom. Međutim, ukoliko u čistu vodu upadne nečistoća, upadne nečistoća pa voda promijeni ili boju, ili okus, ili miris, zbog te nečistoće onda dakle, nije dozvoljno koristiti tu vodu, makar se ona i nazivala vodom, ali ona promijenila, dakle, jedno od ova tri svojstva zbog nečistoće, zbog toga što je nečistoća upala, upala u nju. I o tome smo govorili u našim prethodnim emisijama koje u mogućnosti, neka se vrati na njih. Dakle, da bi nam abdes bio ispravan, moramo ga uzimati sa čistom vodom. S nečistom vodom ne možemo uzeti abdest. Ukoliko nemamo čiste vode, onda uzimamo tejemom. Dakle, od zemlju tejemom je zamjena za abdest. Zatim, da bi nam abdest bio... I sprava neobhodno je da dođe voda do svakog dijela tijela kojeg je obavezno oprati prilikom uzimanja abdesta. Odnosno, da se sa svih tih dijelova tijela koje je obavezno oprati prilikom uzimanja abdesta skloni sve ono, ukloni sve ono što sprečava dolazak vode do kože. Do kože ili dakle onoga što se nalazi na tom dijelu tijela. Konkretno, ono gdje se dešava najveća greška i najčešća greška jeste lak kod žena. Jeste lak kod žena. Ima muslimanki, klanjaju bešvakat, vakat, klanjaju svih pet vaktova, ali, dakle, nose na lakirane nohte. Neka nose svojim muževima. Ne bi trebala nikome drugom, već svojim muževima. Neka se lakiraju, uljepšavaju i njihovi muževi su dostojni toga da se žene uljepšavaju za svoje muževe. Međutim, Ne smije se dati pravo stvorenju nad pravom stvoritelja. Allaha subhanahu wa ta'ala. Nema pokornosti stvorenju, ne pokornosti stvoritelju. Allahu jalla wa'ala. Allahu pravo je iznad svakog prava. Ukoliko se nalazi lak na noktima žene i ona uzima abdest per ruke, taj lak spriječava dolazak vode. Taj lak sprečava dolazak vode do noktiju i takav abdest nije ispravan automatski namaz koji se klanja sa takvim abdestom i on, i on nije ispravan. Zato, dakle, obratite pažnju. Također, oni koji rade u lakirnicama auta i sl. neka obrate pažnju dakle, koji se bave sa farbama da nakon svoga posla nastoje što je god moguće više da ostrane tu farbu sa jeli, svojih ruku sa ili određenih dijelova tijela gdje dospije ta farba. Da dospjeta farba jer je neobhodno odslonuti sve s ruku kako bi voda mogla da dospije, kako bi voda mogla da do kože. Zatim ukoliko se obavila fiziološka potreba, neobhodno je očistiti se od male i velike nužde. Neobhodno je očistiti se od male i velike nužde jer je dakle to nečistoća i ne može čovjek da obavi namaz nečistoćom. Kasnije ako Bog da, govorit o uvjetima ispravnosti namaza, jedan od uvjeta je jeste da bude čisto naše tijelo, odijelo i mjesto gdje klanjamo prije namaza. Da očistimo svoje tijelo, odjelo, i mjesto gdje ćemo klanjati. Pa ukoliko je neko obavio fiziološku potrebu, malu ili veliku nuždu, neobhodno je da se očisti od te male ili velike nužde, o čemu smo govorili u našim prethodnim emisijama. Zatim, da se operu svi neobhodni obavezni dijelovi tijela. Dakle, oni dijelovi tijela koji su spomenuti u šestom ajetu Sure El Maide. A to je, dakle, lice, ruke do iza laktova, da se potare glava i da se operu noge do iza članaka. Ovo je neobhodno da se opere. Vidićemo uz Allahu dozvolu pojasnićemo odakle dokle sve treba prati spomenute ove ove organe. Dakle neobhodno je da se opere pero ovi dijelovi tijela, zatim da se to učini po redosledu onako kako ga je spomenuo Allah subhanahu wa ta'ala, onim redoslijedom kako je spomenuo Allah subhanahu wa ta'ala, to je da se prvo opere lice, zatim ruke do iza laktova, zatim da se operu, da se potare glava i da se operu noge do iza članaka. Da se prvo opere lice, zatim da se operu ruke do iza laktova, da se potare glava i da se operu noge do iza članaka. Ovo su fardovi ruknovi abdesta. Ovo su fardovi ruknovi abdesta, odnosno oni dijelovi tijela koji se obavezno moraju oprati prilikom uzimanja abdesta. Zatim, da bi abdest bio ispravan, moraju se ovi dijelovi tijela prati uzastopno, to jest ne smije da bude velikog prekida između jednog opranog dijela tijela i drugog. Da, ne znam, se, operemo lice, pa izvadimo telefon, razgovaramo s nekim 5 minuta, zatim nakon toga nastavimo sa uzimanjem abdesta, peremo desnu pa lijevu ruku do iza, do iza lakta. Ne, već dakle, neophodno je kada se uzima abdest, da se uzima uzastopno, da se, ne pravi, da se ne pravi prekid. Dakle, da ponovimo, da bi abdest bio ispravan, neophodno je da osoba koja uzima abdest bude musliman, da je umno sposobna da je dostigla godine raspoznavanja, dakle šesta i sedma godina, zatim da nanijeti uzimanje abdesta, da nijeti uzimanje abdesta, da to nije puko, pranje, tijela, rasklađivanje i slično Već dakle da nijeti uzimanje abdesta kako bi s tim abdestom mogla klanjati i obavljati druge i badete, zatim da imamo čistu vodu, sa tom čistom vodom uzimamo abdest, zatim da otklonimo sve sa dijelova tijela koje moramo oprati prilikom uzimanja abdesta, sve što sprečava dolazak vode do tih dijelova tijela, zatim da operemo te propisane dijelove tijela, da to činimo po redosledu kako je Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo i da peremo ih uzastopno. Dakle, devet je uvjeta koji se moraju ispuniti da bi naš abdest, da bi naš abdest bio ispravan. Što se tiče Fardova abdesta, neophodnih dijelova tijela, dakle ono što se mora strogo oprati, o tome smo dakle nekoliko puta sada rekli, ponovili, nema smetnje, dakle da malo detaljnije progovorimo o tome. Dakle, neophodno je oprati lice, neophodno je oprati lice, bez pranja lica, Nema abdesta. Neophodno je oprati lice od vrha kose, dakle od čela, odakle od, izniče kosa do ispod brade i od desnog uha do lijevog uha. Neophodno je oprati dakle cijelo, cijelo lice. Zatim u pranje lica, u pranje lica ulazi i ispiranje usta i nosa. Ispiranje usta i nosa pa je zato obaveza prilikom uzimanja abdesta da se isperu usta i nos. Kažu islamski učenjaci da nije ispravan abdest ukoliko se prilikom uzimanja abdesta ne isperu usta i nos, jer usta i nos su Usta i nos su od lica. Zatim, da se operu ruke do iza laktova. Kao što je rekao Allah subhanahu wa ta'ala وَاَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ I operite svoje ruke do iza laktova. Dakle, desna i lijeva ruka. Neophodno je, dakle, sve ove dijelove tijela oprati makar jedan put. Ako Bog da govorićemo i o sunnetima abdesta, pa ćemo vidjeti da se može prati dva puta i tri puta, međutim, neophodno je oprati, cijelo lice makar jedan put, zatim desnu ruku do iza lakta, nakon nje lijevu ruku do iza lakta makar jedan put, zatim od obaveznog prilikom uzimanja abdesta jeste da se potare glava jedan put. Da se potare glava jedan put i od je, ako Bog da o tome će biti detaljnije, od sunnetaje da se jeli, od vrha čela krene prema potilku, a zatim da se ponovo vrati jeli do, do čela do vrha čela. A, prilikom potiranja glave je li trebalo bi trebalo bi oprati i uši jer uši dakle ulaze u sastavni dio glave. Uši su također od glave i također od fardova, odnosno ruknova, obaveznih dijelova tijela koji se moraju oprati prilikom uzimanja abdesta jesu noge do iza članaka, da se operu noge do iza članaka makar, makar, jedan, makar jedan put i svakako kao što smo rekli i kod uvjeta ispravnosti abdesta i ovde treba pocrtati da treba ići prati ovim redoslijedom i da treba dakle prati uzastopno. Dakle abdest predstavlja u svakom smislu čistoću, čistoću i odvidljive nečistoće koja može da se nalazi na našem tijelu i odnevidljive odnosno grijeha. Pod abdestom u šariatskom Smislu misli se, dakle u šarijatskoj terminologiji pod abdestom se misli na obožavanje Allaha subhanahu wa ta'ala pranjem određenih dijelova tijela na spomenuti način. I abdest na spomenuti način u šarijatu. I abdest je propisan Allahovom knjigom, Kur'an i Kerimom, hadisom Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu aleyhi wa sallam i na njegovoj propisanosti i obaveznosti složni su svi islamski učenjaci i svi svi muslimani. Onaj koji porekne abdest, onaj koji negira abdest, onaj koji kaže da se može klanjati bez abdesta, taj je nevjednik po iđma'u, jednoglasnom mišljenju svih islamskih učenjaka. Obaveza je uzeti abdest onome koji želi da obavi namaz, bio muškarac ili žena. Onome koji želi da obavi namaz, neophodno je da uzme abdest. Da bi abdest bio ispravan, Neophodno je da ga uzima osoba koja je musliman, da je umno sposobna, da je također dostigla godine razumijevanja, 6 ili sedmu godinu, da nanijeti uzimanje abdesta, a ne jeli puk pranje dijelova tijela, zatim da ima kod sebe čistu vodu, zatim da otkloni sve sa svoga tijela kako bi voda mogla da dospije do tih dijelova tijela koje pere prilikom uzimanja abdesta, da operete te obavezne dijelove tijela, a sada smo ih još jedan put ponovili i pojasnili ti obavezni dijelovi tijela su lice od vrha čela do ispod brade i od uha do uha, u to ulaze također ispiranje ulazi ispiranje usta i nosa, Jedan put, zatim pranje desne i lijeve ruke do iza lakta, potiranje glave jedan put, u što ulazi također i pranje ušiju i pranje nogu do iza članaka. I sve ovo treba činiti ovim redoslijedom i treba također činiti uzastopno. Uz Allahov dozvolu u našoj narodnoj emisiji govorimo o lijepim pohvalnim radnjama odnosno sunnetima abdesta, onome što je lijepo pohvalno činiti prilikom uzimanja abdesta, kao također i zašto je obaveza uzeti abdest, zašto je pohvalno uzeti abdest i čime se to kvari abdest. Allah subhanahu wa ta'ala molim da nas poduči njegove vjeri i da nas vrati njegove vjeri na najljepši mogući način, da učimo svoju vjeru iz Allahue subhanahu wa ta'ala knjige Kur'an i Kerima i sunneta njegova poslanika Muhammeda sallallahu alihi wasallam ugledajući se na naše prethodnike ashaabe tabi'ine i tabi tabi'ine jer je rekao ima malik i mnogi islamski učenjaci da se neće popraviti završnica ovoga ummeta osim onako kako se je popravila njegova prethodnica, odnosno te prve tri zlatne generacije. Allah subhanahu wa ta'ala molim da obrosti meni vama, mojimi vašim roditeljima i svim vjernicima, muslimanima i muslimankama. Wa lahumdulillahi, rabbil alamin. Wa salilahuma la nabina Muhammadu, wa la alihi, wa ashabihi ajma'in. Wa salamu alaikum wa rahmatullahi. Wa... Allah, Allah, Allah, Allah. Allah, Allah, Allah